قرآن برئیم در قسم ترتیب داری یو تا ترتیب عثمانی وی چه غیق اول سورة فاتحة دا اواخری سورت اناس دا او دمیم ترتیب نزولی دا چه نزول کی اول سورت او اخری صورت نا ترتیبی نزولی وایو چاول باغی کی صورت علق دے چ اول حکم راغلو نو اقرا بسم ربک الذی خلق پیغمبر ته ویلو چول ولا سکار په دنیا کې لوستل دی بس دویم صورت قلم دے نون والقلمی او دریم صورت مو الزملی و نزول کی صلورم صورت مو الدسر دی او پینزم صورت فاتحہ دا اوشپگم صورت لحب دی اوام صورت تکویر اوام صورت اعلی نهم سورة اللیل او لسم فجر او لسم سورة, سورة دحا او لسم سورة انشراح الامناشرا دیار لسم سورة العصر اسوار لسم سورة عادیات بِنَ لَسَم سُورَة الْكَوْثَر أَشْهَار لَسَم سُورَة التَكَاسُر وَلَسَم سُورَة مَاعُون آت لَسَم سُورَة الْكَافِرُونَ نُلَسَم سُورَة الْفِيل أَلَمْ تَرَ كَيْفَ یو اشتم سورة الناس دو اشتم سورة اخلاس قلوهو اللہ وحد او در اشتم النجم صلی رشتم سورة عباس عباس او پنز اشتم قدر انا انزلناو فی لیرت القدر اشتام صورت شمس او اشتام صورت برو جو ات اشتام صورت اتین و تین و او یو کم دیر شم او پورا در شم سورة القارعه او در شم سورة دو در شم سورة هموزا ویلو او در شم سورة المرسلات سلور در شم سورة قا او پنزا در شم البلد فقدرشم سورة التوارق أوذرشم سورة القمر أوذرشم سورة السواد يوكم صلوه اختم سورة عراف أوبرا صلوه اختم سورة الجن أوصلوه اختم سورة ياسين او بیالیس دو سلو اختم سور فرقان تریالیس سور فاتویر چوالیس سورت مریم او پینتالیس سور توہا او چیانیس سور, سور واقعا سنتالیس سورت شعرا ارتالیس سورت نمل انچا سور القصص او پچاس سورت بن اسرائیل اکاون سورت یونسو باون سورت حودو تریپن سورت یوسفو چوان سورت حجر او پچپن سورت انعام چپپن سورے سوافات و ستاون لقمان اٹاون سوره سبا ان ساٹھ زمر او پورا ساٹھ سوره حامیم مومن اکا ساٹھ حمیم حامیم سجدہ پہا ساٹھ سوره شورا و تریان ساٹھ سوره حامیم چون ساٹھ سورہ حامیم الدخان پین ساٹھ سورہ حامیم الجاسیہ چین ساٹھ سورہ الاحقاف ستا ساٹھ الزاریات اٹھا ساٹھ الغاشیہ انتر یو کمویا سورت الکحف ستر النحل اکتر صورت نوح و بہتر صورت ابراہیم و تریتر صورت انبیاء چورتر صورت المومنون و پچیتر صورت لفلامیم سجدہ چیتر صورت تور و ستتر ملک اٹتر سورة الحاقا اناسی سورة المعارج او اسی سورة نبعا اکسی سورة نازعات بہتسی سورة انفتوار تریاسی سورة انشقاق چوراسی سورة الروم و چياسي صورتيان کبوت چياسي سورې متوفيفين دا چياسي سورته نه چمنګا وي ادین روستو چې وایي دامت له نسور ته ندی ستاسي سوره بقره 82 سوره انفال نواسي سوره ال عمران او نووي سوره عذاب 91 سوره ممتحنه 89 سوره النساء تریانمے سورہ زلزال چورانمے سورہ حدید او پچانمے سورہ محمد چیانمے سورت الرعاد ستانمے سورہ الرحمن اٹانمے سورہ الدہر ننانوے سورة طلاق پرسل سورة بینا یو سل یو سورة الحشر یو سل دعا النور یو سل دری سورة الحج یو المنافقون یوصل پنزم سور مجادلہ یوصل شپگم سور الحجورات یوصل وم سور التحریم اتم سور تغابن یوصل نحم سور سوک یو سل لسم سورة جمعہ یو سل یو لسم سورة فتح یو سل دو لسم سورة معیدہ یو دیار لسم سورة طوبہ یو سل سوار لسم سورة ان نصر شد آخری سورت و پنزول کی حلوو ه دې لپاره وی چې خامو خاله قران علوم دي چې اوسلې دا و کې قران چې دمر اوس راخصونه سو چې ترتیب نزولي ځان لری ترتیب مصحفي مصحفي ځان لوي ورکم سوره تنچه مقام معزمه کې نازل شي 86 دا قران, قرآن لوی ایساده ار ټول مکام او عظمه کې پاغا ديار لسکاله کې چېږي کله د مانځه مسلوان په کې زکات او نه پکې روزه وا احکام نو او چې خاصي سورته نازل شي ماکه کې ندي کې څو چې موږ پکې نو حج پکې نو او روزه پکې نو صدقه پکې نو دي کې څو دي کې توحید اگر دا سوراتونه ما کی ديخه سورہ علقہ سورۃ النون سورہ مزمل او سورہ مدثر سورہ فاتحه سورۃ الہاب تکویر سورہ اعلا سورہ الیل سورۃ الفجر سورۃ الضحى سورۃ لم نشرح عصر سورة عادیات سورة الكوسر سورة التکاسر سورة مععون الكافرون سورة الفیل الفلق الناس الاخلاص النجم عبس القدر البروج التین قریش القارعاء القياماء الهموزات المرسلات قاف البلد التارق القمر صواد عراف الجن یاسين الفرقان الفاتر مریم توحا الواقعا الشعرا النمل القصص الاسراج بن اسرائيل وطوی يونس اهود يوسف علیہ السلام الحجر الانعام الصوابات لقمان صبا زمر مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم الدخان حامیم الجاسیہ حامیم الاحقاف حوامیم طول مکیری کا الزاریات الغاشیہ الکحف نوح النحل ابراہیم انبیاء الْمُؤْمِنُونَ ا ل م س ج د ة ت و ر ا ل م ل ف ت و ا ر م ع ال بقران دا طول مکی سورتو ندی چیانسی سورتو ندی او مدنی سورتو ندیر کم دی حتیشت پوری دی چپاغی که اول سورت بقران دویم آل امران درم سورت نسا سلورم سورت ماهدا پنزم سورت انفال فغم سورة توبا وم سورة حج اتم سورة نور ناهم سورة احزاب لسم سورة محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو لسم الفتح دو لسم سورة حدید و دیار لسم سورة مجادلہ سوار لسم سورة حشر بلسم سورة ممتحنا شبار صورة سوخ والصورة تغابن حتى صورة تلاق نول صورة تحريم او شلم صورة الرعاة يو اشتم الرحمن دو اشتم صورة جمعا در اشتم او سل اشتم منزشتم ان نصر اشپاگشتم سور حجرات او اشتم سور منافقون او اشتم سورت دهر دمکی و مدنی سورت ترتیب نزولی و او مکی او مدنی ایسا قرآن کریم اصولو جا غیر فہم سره تعلق ساتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سور فاتحہ پدې ترتیب کې اول سورته او په نوزل کې پینځمو پدې سورته مدثر نه ده هر سورته تاسانتیاده پار پینځو اصلي چې هغه په جندل ضروری وي یو د هغه صورت رب د مخ کې سره مناسبه د هغه صورت دعوا او دریم د صورت خلاصا څلورم د تقسیم او پنځم د امتیاز د صورت الفاتحه څلور داویمشت د خلاصه مشتدي تقسيم مشتدي امتيازوم او ربتي نشته رزق چې مخکې دینه بل صورت نشته نو ضرورت پاتې نشه داو د صورت الفاتحه ايا كنابو و ايا کنستعين او تقسیم نصور فاتحہ دری و قسمتا اول ایسا دو ایم ایسا و دری ایسا مالک اوم الدین پوری او دو ایم ایسا یاکن یاکن استعین او دری محیسا احد نصورات المستقیم تراخرہ پوری او خلاصې زاردا چې دې صورت کې الله باندې څه زوال طریقه خي زمونه سوال کې طریقه ازداقا هغه د چاول و زمونه صفات ذکر کې د اولوہیت چې الحمدلله الله تاسو دا کړې منو ذو الجلال والعظیم چه پیدا دی کړم نو رزق تیارو دیو په زې باندې الرحمن الرحیم چې لوی دی کړم نو ثارا ل برکت راکو که د دنیا او د آخرتو کار او خاصه استاد هربانی مالیکی اوم الدین او بیا رخصتیوم ستا په اختیار کیده د دنیا کې څو وخت تیر او بیا ته رجوع کوم نو دا ریخت کیراتوم استاد یبس میا لا زو دي خپه جنما کڼور څوک دې پیجنې او زکا چ ووجود تارکو الحمدللہ رزق تارکو رب العالمین عزت تارکو کذا دنیای الرحمان کذا اخریتی الرحیم او اخری روزو تاسو ډیره ده خوشاله ډیره ده کامیابې مالک یوم الدین نماوپی جن دی و ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین اللہ زبا عجزی کوما تب قبل اے زب اسوال کوما تب قبل اے زب عبادت را کہے زا ومطالب کوما توب زم حاجات پورا کئ مشترکه د دواله یو بل سر مذاکره کی مناجات ته ته توم مشترکه هیڅ وئ بنده فریاد کئ او الله ولا تسلی ور کیچه کپا کی پریشان کی گما تولب او یا کنستعين یا لا زست بندگی کوم زکول شم پورا زستا حق څنګه دا کول شم نو په دې کې واستانه امداد غواړم ویا که نستعين دا مشترکه وکنا نه سوال جواب فریاد او اجت پورا کول بیا صرف د بندا سوال ل체 د نسراتل مستقيم اول سوال دا کومه چې ماته سایلارو هي سورات مستقيم را تاوه کي او, او سوال وقبلي کې سورې فاتحه خلاصه تعلیم المساله بندته تعليم ورکول چې سوال وسنګ کې دا الله اول به دا وی بیان کي ځان ته وګورې کنه سبب بدن کې خدای ز خپل معرفت دلېونه ییخې دي بیا وقبل عاجزی بیان کوي چې الله زخود دقه سي عاجزي امه او بیا ما سوال پېش کوي الله ته چه هدنا سورت المستقیم په ديني او په دنیایي الله بیا قبولینو دا خلاصو او تقسیم هم د غدریو سل دریو سوته ده چاولي سه خالص ده الله دوی مې سه او درې مخالص ده باندې سوال لې امتیاز زارې امتیاز چې د صورت په سبان ممتاز ده نور صورتونه نا یو پذې ممتاز دی چې دا د ټول قرآنی کریم خزانه ده چې حدیث ګرهغلو چې الله دنیا ته یو سلور کتابونه نازل کړیو او دا هغه سلور والو علم یې په سلور کتابونو کې راځي مکلو تورات انجیل زبور قران بیا دا دریوالو کتابونه علم په قران کې راجم کړو چې دې قران کې تورات انجیل زبور ارس شته بیا دا ټول قران علم سوره فاتحه کې راجم کړو او بیا سوره فاتحه ټول علم او بسم الله الرحمن الرحیم کې راجم کړو او بیا د بسم الله الرحمن الرحیم ټول علم په لفظ د باکی بس الباول الاستعانه د با معنا استعانت طلب او مدد نو ځکه وی قرآن پاول کې 12 وळा بسم الله او په کې سن راغې چې مون جنته ونهاس نو دینه بس جوړ شو چې دا قران د لبس دی د ستر لپاره کافی دی بل پلمګر ځا نو سوره فاتحه کې د قران علم څنګه راځي مکړې یو دا چې قران کریم کې مونږه وی سلوري سیدي چولې سا سورې نام پورې هغه کې خالقیت بیانې چې الله خالق دی نا غیصا پا الحمدللہ کی را لکنا چا الحمدللہ اللہ تا پیدا کلیو اللہ مانا خالق ذکر دا ذات عمرات نوصف مشہورہ مشعور وصف دا اللہ صدی خالق سرین عامنا تر کحف پوری پاغی کی تربیت بیانے گی چا اللہ دارچہ تربیت کی جسمانی روحانی غزا و لورقی نا پا رب العالمین کرا راکنا اب یہ سورہ کافنا سورہ سواپوری برکات دو دنیا و دا آخرت نا پا الرحمن الرحیم کرا راکنا چعام میربان خاص میربان برکات تلپاگی کرا راکنا و او سور سبانه ترخیره پوری د قیامت باس ده تول ده جنتونو ده جهنمو ده شقیهو ده سعاداو ده باس ده نمالی که اومی الدین کی اغیطه اشاره شوگنو اپ دیکی را رئی او تول سالوروالی اسیه فاتحه کی را بند کریم نو یو دا ترتیب بیان شویل دی او د دې نسبت حضرت علی کرم الله وجهو تشویر دی چې دا د اغنه دا قران د خلاصو دا سره راغلي دا او دا غړي را به تر ادا نو جملې په سوره فاتحه کې راځي مکلی چا ټول صفات د لوهیت او صفاب درو بوبیت تی اسماعی حسنا چی وطوی اگر او طول پدی که راج مکڑی دی الحمدللہی دا طول و نمخ کی ذکر کڑی دی چې دا جملد شکر دا نو انسان چی حقوری نو طول دا اللہ نعمتو نو اسمان دے کزمک دا کشپ دا کروز دا نزکا دے بڑھن بیویچ الحمدللہ نزکا دا دا ہری پاول کی راوری دا دیسکیم الحمدللہ رب العالمین سورت انعام کیم الحمدللہ اللذی خلق السماوات والاردہ سورۃ کہف کیم الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتابہ <تصفح> سورۃ صبح کیم الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض سورۃ فاتھر کیم چدا ډېر لوي نعمت ته او د دې شکریا په دې طریقا د کیګینو دغه از قران کې چې الله الحمد ذکر کړي دي نو کله دې نعمت سره چې غوږ اخرت نجات ته سورې فاتح کی وي 34 جنتیان کله پاسي د قبرونو نا نو نوذابوي چې الحمدلله الዚ اځهب عنا الحزن شکر دې الله چې لوی غم نه د اخلاص او کلی الحمد ذکر کړی د توحید سره چې یو بنده عقیده د توحید نصیب شي نو الحمد بوي کنه بني اسرائيل په اخر کې او اوصلي اولسم کې وقل الحمد لله لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا او کله چې دنیا کې د توحید خدمت او ګم بی یو کی او کا حق پر سیو کی ملاوی الحمدو وای دیو جن حضرت شیخ سلویخ کاله پستلو مکیتا اولی خپل ته کې سبق دو بیذ الله سین دینا مدینه کې عجبی راغو کار یو سلویخ کاله ا مصله خلاص شو نو سلويخ کاله پس لړز شکرې دې پاره چا الله هغه کار وشو هغه مساله خل کو تور سيږه کو ګرانوا و خور سيږه نو سوره النمل کې وې 59 فل الحمد لله و سلاما الا عباده الذين استفا سمطلب الحمدللہ مسلق مسله رشوہ و سلامن علی عباده اللذین استعافرین دی دا اللہ پداس و بندیان بانده چی دی مسلی دا پیدا کړیو خاص کڑیو اس تو فاسمان آرہا دی امت تیشارہ دا او کلالحمد پاگم مقام کی ویلی شی چی باتل پرس حلاک شی ملکونا وزمکتنا پاتشی پارام سور این عام کی ویلیو پین تالیس کی فا قطوی آن دابر القوم اللذین ظلمو ظالمانو کټ کٹ شوی والحمدللہ رب العالمین شکر دی اسمطلب چطو خبر شي چه پلانی مردار شو انتبه انا للہ انو په وجه الحمدلله شوګر دې دی چیرې او غصب نه خو خلاص شو حضرت شیخ ویلیو چې داګ یا کلې او, او دغه ممن دواله ته او نا کار مولا او پکې داګ مولا او ته نا جاوي خبر راغی حضرت ش چې الحمدللہ الله ډاک پانګزي کې سپیت ووي نوپېمر شو او ډګ پاتې ده الحم الله دغس ممنون کې مر راغلی او کم دیرشې او نتییس کې ج اسلامقوم غرک شو نه الله ته الحمد الله که نه چې دمردارو نه خلاص ف فایز استویتان تامما کال الفلکی وقل الحمد لله شکر دے الله چه دا ظالمان ہلاک او کله چه دغه فل توحید شکریہ دا کئ ناسکنا اسوچ کئ چې یا الله چرتا مونږ او چرتا دا عام نزور ایت الحمد ولي سوره جاسيه په اخر کې وای اخري ايات سينث فل لله الحمد رب السماواتي ورب الارضي رب العالمين وله الكبرياء في السماوات وله لا يقذل ويخ والله الحمد لله بادس ديونه کوي نو زاس کوم واخذي چې هغه کې دا نعمت نه موجود او سوريه هم مين مؤمن په اخر کې ورای لا اله الا هو فدعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين مالته ابن كثير وي چې سوک ذکر کلمہ وی چلای لا اله الا الله نور پسید الحمد لله وی ښا دا جوړ پسې خامخوي ځکا ډېر لوی نعمت ته حاصل شو چلا اله الا الله قرآن ځکا د ذکر پسې الحمد لله وی لی ښا دا چې ضرورت با وړوډې پسې دا وبو نهي لکه څنګه چې بې دي کلمہ پسې دا الحمد ضرورت ته وی دا بوې خامخانه ته رب العالمین فالون کده مخلوقات او رب ذمخلوقات عالمین سوک دی ما سی والله بس د الله نه शिवाय چې سینو د عالمین معنا نو کته بیا انسانانو جننات او تاوینو ټیک ده دا بک ندي سو کته بیا مشرق او مغرب نو دغه هم پکې شامل <coughs> کتا اسمان او زمکا یاد اے دا ام پا کرالو چې فیرون تا پوسو کتا موسیٰ علیہ السلام نا چیو ما رب العالمین سوک دے قال رب السماوات والرد و ما بینو ما ان کنتم موقنین رب العالمین رب دا اسمان او زمکو دے کنا دا طول پا ماسیو والله کې داخلی کنا خواب قران کریم یہ بیا بیا شمارې درسی الرحمان الرحیم عامه ربان او خاص مه ربان رحمان کې معنا زیات ده چې د دنیا او رحیم کې معنا خاص ده چې هغه رحمت یع مومنانو پورې خاص ده او مالک یوم الدین دا څلور صفاتونه دي د الله دیته اسماء وی الله رب رحمان رحیم مالک دا اسماء الحسنا دي که صفاتې نه جوړې نوم جوړيږي دا اللہ نا اولوحیت او دا رب ربوبیت او دا رحمان او رحیم رحمانیت او رحمت او دا مالک یوم الدین نا مالکیت نوچه دا مسادرت روبا سندیت صفات ویلیشی دا اولوحیتو ادھا اٹول توحید دے د اسماء او صفاتو توحید د اسماء او صفاتو توحید اولهیت او توحید د ربوبیت دغه سي الله لفظ راغله دي دې الله لفظ سره لازم دي چې موږ د الله لفظ کوم قسم قدر و... او تعظیم وکړو نو یو اول دې سره محبت لازم ده چې یو حبهم او یو او لالا تا سره محبت کې انتباه سره کې كن دویم رضا لازم ده چې الله سکينه وي بس خکينه لږې رضایامه دریم تعظیم کف بدني کف جبي کف زړي بس بغیر د الله نه بل چا تعظیم نه بلچا تبا کینی پاسی بلچا تبا لس پنامک دی بلچا تبا جڑاو پریاد که اداغ اخپو کی برغڑی نا دا او دا اللہ صفت تے اللہ و تاسی وی بداغ کی کنا تا امید بداغن ساتے ار رجا تو بلچاننا دا با اللہی خوف بداغن که یرا تذکر لازم سی ذندی توکل په الله باندې تزرع او زاری و عجیزی په الله تکه تواضع انقیاد چتندې کې خوذل دا و صرف الله ته اینابت رجوک ول الله ته ای توحید دا اقدی خبره ان اب چچا کی کنا نو الله تبیہ ډیر لای رکو لا وای نو الله سره دا لوازمات دي او د رب لفس سره څه لازم دي رب ګورې چې تربيت کیناسه کئ نه قدرت و سره لازم دی چې قدرت ان نه وتا له صدر کی اراده نا و سره لازم ده چې الله اراده شته کنا تیرا دوکی کنا فا انما یقولو کن فا بیا با او تکلم ورسرشتی چی دا اللہ کلام شتی مونو تناسیو علم شتا دربوبیت سرا چی رب اغیچ علم ورسری کنا حکمت و سرشتا رب صفت اگه چا حاصلی چه ده کار ده حکمتی تدبیر و سرشتا یدبرو من السماعی لالاردی انتظام کئی نفع و نقصان ده اگه اختیار کی دی ورکل و بخشش چیو توی دا سر لازم دی هدایت کول وسر لازم دي او غنا مال دولت ور کول وسر لازم دي دا د رب سره لازم صفاتو نه دي کنه چې رب هغه ذاتی چې د صفاتو نه پکی دا الرحمن سره لازم سودی فضل احسان جود سخاوت البر الرفهت مهربانی خپل بنديان باندې رحم العفو مافي کول المغفرتو بخنا کول التوفيق او اسباب برابرول چې څوک یو کار کی الله ول اسباب برابر کی کنا د مالک سره څه لازم دي؟ الحكم فیصله وکړي. العدل انصاف وکړي. القبض والبسط چا لږه چا لړېره. چا باندې فراخي او چا باندې تنګي. دا, دا مالک کاری کنه. ټول اختیارات یې وته. الرفع والخفض سوک ورزول و سوک و جتول مالک دیکن اگرانا سوک تپوس کولی شی اعزاز او اضلال و عز و من تشاو و تو ظل و من تشاو قل اللہ من مالک الملک کیویلی دیکن عزت ورکول و ظلت ورکول داد مالک لازم دیچابا خام خواه مالک اللہ دندہ کارو نکی کنا ثواب او عذاب دنیا کی کہ اخرت کی دد مالک سره لازم دي دا ټول شپتونه په الله کې موجود دي نو مالک یوم الدین شو یا کنا عبذو عبادت ستوي صلوات دا په ټولو کې اهم عبادت ته زکات صوم حج ذکر د الله فکر او شکر استغفار استعاذہ او یا کنستعين دې سره لازم سړي الاخلاص الله واستامد کوي تګیټو ریمکه وکا نا چومدل ترال یمالت زی کله الله نه سوال کله نه نه اخلاص کوا صبر تلوار ونه کنا چې سوال مې وکړو قبول نشي وای انا صبر وکې التقوا ځن ب بچکه ز شرک نه ز کفر نه ز کارونه وټول الله تصاریخه چوفو زمری لله خشوع حجيبه کلوئیونه کې اټوحد عقیده توحد وساتي الله به امداد کوي بیا نو ال حجز ځنب حجز غني چې زې سنې لا اله الا انت سبحانك ال او الله تو وزن محتاج یې غنی چې الله فارسه کې تا ته محتاج یې ما القبول داغه خبره به مانی نو وبسته خبره مانی کنه هغه خو یې چې استجیب لکم زبستو قبولتيیا کوم وجيب دعوات الداعی اذا دعان فليستجیبوا لي دې ځما حکم اومانی کنه قبولتيیا دی وکي ہدایت سوتوي دي سره لازم سدي هدایت ته پارساس اسباب دي وحده ارسال الرسل پیغمبران را لېګل انزال الکتب اسماني کتابونه نازلول دغه هدایت اسباب دي التحدیث او تدریس او زدا کړه تعلیم او تعلم د مسیر هدایت حاصلې ال بیان بیان ول الناس الهام او افهام دام د هدایت اسباب دي کنه چله وی ما وحیو کړه مرده موسی علی السلام ته ما وحیو کړه غتوري ما چته الهام او تشویق کړه ار روح صادقته او رشتین خو سبب ده هدایتی تنبیه او خو بونه ټول داس کړه سوره مستقيم اول سوره مستقيم قران دی سورته نام کی ویلو ان ها ذا سوره مستقیما چې سوال کوي د سرات سوره مستقيم نو مطلب دا دی چې قران داراته و خاين سوره مستقيم توحید دی چې آيات سوره ال عمران کې عمرآزي نو سوره مریم کې عمرآزي سوره زخرف کې عمرآزي ان الله ربي و ربكم فعبدوا ازا سوره مستقيم اخلاص سوره مستقيم ته سوره حجر کې وای 41 کې ابليس وای چې زما ستابنديان نه پرې دم ها الا عباده کمن مخلصين مخلصين سره سنشم کولایږي سره الله وای چې هاذا صراطن علی مستقيم نو دا اخلاص چې دی وینو دا سوره مستقيم ما تني غل رسیدل دغسې دنیا کې عادل انصاف دغسې لار ده الله چی جهاد وتوي وعلى الله يقصد السبيل او جائر ایمان سوره مستقيم ده ابراهيم عليه السلام خپل پلار توي يا اني قد جاني من العلم مالم یاتک فاتبعنی اهذک سراتا سویا نه لارسه ایمان دې کنا ایمان با توخایو داغه دا, دا الله تعالی ته سورات مستقیم وې چې سورته هود کې هود علیہ السلام وې ان ربیا اعلی سورات المستقیم سو مطلب دې اغه په سوره مستقيم دي نه اغه هدایت کی خلقو ته سوره مستقيم دکسي سواکفات کی چرازي وهدينا اومس سراط المستقيم نو موسی عليه السلام او هارون عليه السلام په حق کی وای چې مونږ دیته سراط المستقيم خو لهو نه غسو آسماني ہدایت ز الله طرف ناغي تراغلیو هغه ټول سورات مستقیم ورپسې وئی سورات الزینا نعمت عليهم لار داغي خلق کو چتا په احسان کړل دي نام کړو پر اهل مغظوب اخیر کې جدا جدا کڑکانا خوا انامتا علیہم حق پرس خلقا او غیر المغذوب علیہم باطل پرس خلقا او دا حق پرس شان بل شان تی دے اغیسر اید معلوم سی غزی کر چې چی انامتا یا اللہ تا پہ انام کڑے تا بل چانا حق پرس دی تا چا اللہ ذانتا نسبت کئی اچھی دو باتل پرستو خبر رہا لنا مجھول شو مجهول غیر المغذوب علیہم سوکبئی نو مغذوبون علیہم بسوکی نو اللہ ذانتا نسبتو نکو لریکل دو ذاننا اگا مغذوبون علیہم ملعون دی ملعون اغتوئی چاگر اللہ ذر رحمتنا لرشوی کنا نو سوره فاتحه بدی علوم باندې مشتمل له نو زه کده دې نذیر نه قرآن کې ان نور آسمانی کتابونو کې دې کې صبحانش یو ده الله ذ وحدانیت اقسام توحید الاسماء او صفات صفاتو توحید الوهیت الحمدللہ ذرووبیت رب العالمین او دې مقامات بیان شو د حق پرستو د عارفینو چې یا کنعوذو یا کنستاین دا اصل شي دا دعویې ګرځولې ده دې کې رتراي په فرق او باطل او جو دی. تو سوی چنانا چاہتا با چاہتا با کی مغزوونه لېهم او ذلین نو تاسو وایئ چې نه نه چاته کافر نه وې دا ګوره غلطه خبره چاته وګمره نه وې ا شیخ یوزای کې بیان کونه ردی کو نو یو سال 5681 دی ه په ډلو رد مکوا حضرت شیخ ش خوي چې ته چې منځ کې و چې غیر مغو اللی رضالین پ خپله پیرد کوې اما ته وای چې م کوه کا سری بیایا د ځم کې رد به پیرره خو باې لدي تهوي که ولوحیت پکراغه ربوبیت پکراغه عبادت پکراغه استعانت پکراغه هدایت پکراغه ذکر دمعات پکراغه چمالک یوم الدین ذکر دجزا او د سزا پکراغه چې دین سته و دین جزا او سزا د الله ورکی کنه قیامت کی ذکر د حکم پکراغه چمالک دے دا عدل فکراره دا الله فیصله داعدلی نبوات نبوات مساله تن ثابت اشوان بیا گنابو دی یا کنستاین کن کې ولي عبادت سوق پیجنې استعانت سوق پیجنې د دې خو معلم تزرورت ته انبيال الله راولېل چې خلق ته عبادت خو یې استعانت خو یې دا څوک څه خو نشي پیجن نا یو مبلغ ت ضرورت ته نبوت دي معلوم شو اصل وسيله پکرهاله وسيله شرعي چې ايا کنا غوږو ویا کنا کن استعين عبادت ایمان او د وسيله کړه الله ته موږ یې کنا استعين روست وی چې وسيله مخکی په مقصد باندې نو عبادت زکه مخکی کو په استعانت باندې او تنظیم په کې راغې زکه نابودو نستعينو یې جمع راوړي ده چې عبادت دا, دا خو الا قبليګي چې په جمع سره یې کنه ځان زانه مکوای تنظیم ته اشاره شو تقلید شرعي په کې تسویراته لذینا نعمت تعلیم یلم دا خلق پلا روان کی کتابه نام کړي بغیر دارید لارینا دا تقلید شرعی واجب دی کنه ته خو نشي نه پويګي ته پس پويي ته خو دا کلیمه په معنا نم نه پوييګي سبور پس ګوري چې ګوري نه ودا چې کتابي او دا چې مکتوبات او ملفوظات مزه تقلید نه نشخ لاسې دي تقلید شرعی چ وته وی نه هو واجب د بغا دی نه سړی مؤمن مسلمان نشی کې دي هیڅ کوم شوی دین او ته ځان د قوی کنا ځان نه خبرې کولی سوره الذین انعام تعالیم کې باقاعده دا خلق لار غړو چې تا په احسان کړی اکرام او احانت پا کرا رہے چلہ دے چاہے کہ اکرام کئی معزز کئی ہے اور دے چاہے توہین کئی زلیلہ کئی ہے غیر المغضوب علیہم و لفظوالین معزز خلق او زلیلہ خلق معلوم شو نخوا فرق په ما بیند حق او باطل کرا رہے کارا چاہنامتا علیہم سوک دی الذين عام خلق ومغظوب عليهم سقط دي متنفي جنې فرق د حق باطل الله او په دې صورت کې کانا درضي امتیاز او ها ټول چې مونږه سووي داسوره دا فاتحه ایم امتیاز بل صورت داسې نشته قران کې چاغي کې ذمره د توحید اجزا آج را جمع کړي سره د صفات او د او باری کې دمر علوم را جمکړي زکه دا ته امو الكتاب وایي امو القران وایي نمونو کې بیا وایو ان شاء الله تعالی واخر دعا